Bismillahi rrahmani rrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, shikues të nderuar, selam aleikum. Do të vazhdojmë edhe sot në këtë episod të rë të ciklit ton si të bësh. Sot do të lasim për një çellëm për një them ku kushtimisht arritje të të rrehesh me jetën ton. Si të bësh i begatuar? të gjithë kemi dëshirë që të begatuhemi, të kemi begati të lëjshme. Edhe pse pasaj njerëzit të nëruar shikuhas, e konceptuin format të ndryshme begatin. Për dikë begatia është thjesht aspekti materiale. Aj e konsideron vetën të begatuvar atëherë kur ka pare, kur ka pozitë, e kështë më rratë. Dikë kështë e ka këtë begatia, dikë kështë e ka atë begatia, kështë më rratë. Mirë pa e që është më një të kuptojme është se, Kur i bëgatuar dhe si të bësh i bëgatuar. I bëgatuar i atë kur e kupton çka është begatia. Gjasë i nje begatit. Dhe të din çfarë begatit kërkosh. A dalë të ndëruar shikues, begatia më e madhe në jetën tonë është besimi në Allah xhallahu ala. Begatia më e madhe është të kesh raporte të mira me Zotin xhallahu ala. Mir, por nuk dua të flas për këtë gjasë për këtë kemi folur shumë herë dhe kozroi se është e gjithë njeriu. Qëka ka për te kësaj? Begatia e radhët sëla është? Familia është begati. Familia e mirë, grueja e mirë, është begati. Burri bashorti i mirë, është begati. Fëmjit e dykuarim, begati. Rahatia familjarë është begati. Për te kësaj, ko andët e të tjera. Sufjane Theuri, Zotim Shiroft, ka qenë nga djetarë të herëshëm të menqër. Dhaj kër e përmendë jetën si begati nga se, begatia e madhë është jeta, zotë në gjitha begati, kena mundësi të shiojnë për mes jetës, ka thënë, unë, konzërej se e gëzë jetën si duhet, realisht e kom begati jetën, dhe jam i begatuar njëtën time, kur, e para thotë, atëherë kur, fitimi që e kam, aspekti material, krej që ka kam, e kom halal, nuk jam ingarkuar parallat me përgjëtsi për te, dhe asë nuk i kam borë që dikujt në këtë aspekt, e kam fitu, me ndeshëmëri e kam. Që ka parallat nuk jam ingarkuar nga se e kon fitu si duhet. Parallat kime dhonë prezi, mirë por në qofë se e ke të arsuetuar fitimin, bi bazëna saj që Allah të ka leju, ti s'ki ngarkesa. Parje si ke, po ngarkes nuk ke në begatia me mod nuk është me posedu, por të të Allah u gjelë lewale, a mështesh i ngarkuar ma që i kje posedu. Ka shumë njerës kanë dëshirë me mletë, me pasë, s'ko gole që është botë, që është fitohet, por këj fitim këtë dunia, atë shkarkon nga përësia për Allah, e u lë kukënë. Nuk është begatia. I begatuar i atë herë kur, fitimin që ke, pronën që ke, atë që ke, nuk ngarkuash me te, me mëkat të Allah të varë e kotara. Nuk ngarkuash mëkat. Logarithënjën e kete let nga se e hërshëtën let atë qeki. E ke fitu dhe e ke si duhet. Dhe në nëndërë si e ke bërsh dikujnë, se si e ke lypë, për shamu se e ke nëzgjot dorën, nuk e ke marrë falë për dikujtë, po në ndënjë formë caktuar e ke meritu. E ke meritu në një formë caktuar. Me në ndënjë mund caktuarë, përshka këtë një kontributit caktuar, përshka këtë në do një arritit caktuar, e ke këtë. Rëndësirë që je faqe vartë. Si kështë të të, të poblë, se ke falë. Kjo është begati. Këse begati e falur, gjithë mund, dhe mund të ekspozan, ka rëshqë situatëve të pakëndshme, me të përmend dikosh, me të nëqmu dikosh, ka laj tih, ka laj aj, e kështu, jaj aska, me mund, nështë të jutë direkt me punë caktuar, nështë të me kontributë caktuar, nështë të me meritë caktuar, së është më rendësi, e rëmësë shmë është që i begatuar i atër kur atë që e ke, e ke me mundin, me zelin dhe arritet e tua. Kjo e begati. E dyta, begatia, e, jeta i me është e begat, e, e, e begat, Ne jam i begatuar në tim atëherë kur e kam një mektmir, një vëllat të afërt i cili në çdo se bëj mirë, më inkurajon, thon çashtot, vëç jashtutje, Allahu trut, mirë të shku, vesh kët bën. Që si jam keq, më nol, nuk vlemë të shku. Allah kjo begatje e madhe. Sot më pa njëri që kështot, kështot, të inkurajon kështu dhe të këshillon kështu të as begatje më madhe. Në ndërsa sot e gjem të kondur të fatkeçës kur e ke mir kur e do ke punu mir ose e ke nje mir rall hera dikush te inkorean me tin telefon zoti spo bleft veç me tin koreusa mir e tubo po ne moda kjo zoti truajt inkorean e kur ne kjeja me nje çashon fal e pa te qe punit kje ne komir kjo obegati me pas se nje njerz obegatie moda Por sot, të mirën kërë e kërështë të përmenë. A një të kjeqe me të ndodhë, me njëhen e ngritën zërat e këshiltarve, e njërzve që dojnë me nalë të kjeqen e kështu më ratë. Përndaj, beka ti e madhër me pasë një vlatë mirë. Ose një motër, kërështë i mështë, ose të lidi me përgjënjitës aktuarë, po dikë i cili, dhe më thonë, i cili të trajë tënë, me koreksi, burit, gruja e jote, shoko, miko, shoqja, kur të qoftë njët që e ki të afërt, në qoftë se kështu e ki, të miren, të arrit, të inkurajan, të përkra, të ndihman, të keqen, nuk e sërmadan, mirë po të këshilan, ku i desë që të largohëshpej, aso i të keqen, në mënyri më të mirë, dhe njën e dorë. Edhe e tretë e tha, nga begatit e kësa jete është mundësia që të fali me gjemat. Pëse me gjemat? Hëtë me gjemat përshka këse shpërblimin e namazit e martë e shumë fishuar, ndërso përresin e gabimeve në e kam bivetin nga se imami është aqën e kapri. Kjo është me menqëm. Je begatura të herë kur përresa pun të mnoja, përresa përresit të mnoja, Kokush i më për mbi vjetë. Ti e mëlesh. Piesën e shpobli me xhymrat. Shpesh u thimi disa djemve të rinj kur mirë me disa tema të madhaja fetare, që nuk më të saktuara. E që Allahu xhalla xhinalui ka kursyer i ka begatuar me prezencën e xhallorë të saktuar që ata e kanë përshtatë mirë me këtë çështje. Pse po ngarkuhesh me përsëri kur Allahu të ka shkarku nga përgjesia i begatuar je që dikush është para te ka kompetencë për këtë çështje, sikur si imam i xhamis. Imami është që u dhejnë gjemotin. Dhe aje ka përgjësin e në barëvojtës e namazit. Ti e pason i mamin. A ti në betet përgjësia, e ty të në betet shpëmlimi. Beka ti e modë. Andaj, kur këtë i kërë matë vjetër, kur këtë i kërë matë menqër, kur këtë i kërë shqishë para teje, dhe e i merë goditjet, dhe e i balavëgjot me fortunat, është beka ti. Në të të të të të të të të të t është begati, përndaj është begati, përfmit, dirëse i kam prind që bala qënë me s'kvillet jetës. E kërra ta dalin në saftë parë, e shojnë që e kanë hup një mbrojtjet madhe. Ose mere në gjitha aspektet e jetës. Përndaj, shumë menë që në tha Sufjanë e Theuri, se përta qeni begatuar, hullum ta dhe përpjeku për të arrit këtu të rgjera. Të fitash halal, të kesh një mikt mirë, dhe të kesh një pres apo të kesh një mbrojtës të përgjetë shumë dhe të mirë që a i merë presit e të të të mbetët shpërblimi. Kjo nuk është përmi nga presia, por për aty ku ka mundësi që dikosht të merë presin e ti të ruash nga pasojat e gabimi eventuale, pse jo. Se vapen e merë, ati i ndihman normal, mirë po nuk ekspozohesh rëzicjeve pa nevoj. E nga njere, nuk e qare. Mirë për të dim se kur duhet të ekspozohemi e kur mund të mës ekspozohemi. Këtu e më begatit që i përmeni Sufjan e Theuri. Ka shumë tjera, por këzroj që, vedë vërtet, këto trija duhet të e një një simalë se përshikuar se a jemi të begatuar me pasurin tonë, a jemi të begatuar në shoqerin tonë, dhe a jemi të begatuar në përlesit dhe angazhimet dhe obligimet tonë. Zotë në begatoft me mirëshinë e besimit. Allah në begatoft me familjet mirë, me shokët mirë, në begatoft Allah gjallurave me pasuri, por që është halal. Para Allah të shkarkuar nga përgjësia e shkjelit së vijave, e para njerëzë faqe bardh nga nëqmje dhe përbuzje e shtjelisë e dorës. Në takim në arë shumë, Zotë i ruajtë.